Välkommen till podcasten Sektion G, en podcast om Rögle. Podcasten Sektion G är tillbaka av supporter för supporter. Vid mickarna Håkan Maxe, Jens Andersson och Mattias Nilsson. Wooh! Härligt att vara tillbaka. Ja, det är, det är härligt. Du det, det börjar ändå Håkan komma igång på Reddit så jag menar man, abstinensen börjar ändå lägga sig lite. Nej, det kommer de inte göra för man sitter på läktaren och det kan ju för, förhoppningsvis inte dröja så länge nu. Ja, men det börjar men, ändå, men nu när man kan se hockey så bör det lugna sig lite. Det är ändå bättre än inget. Ja, absolut. Det har ju avverkat tre matcher för Eugles A-lag här med lite blandad kompott. De har ju mött Växjö två gånger, begynnat första med treet förlorade nu senast med 4-3 och sen hade de en match mot Kristianstad där de förlorade med 6-5 eh, Om vi ska börja lite snabbt och lätt på första matchen där eh, Tycker för i alla fall jag att de två första perioderna är väldigt, väldigt bra för att vara en första match. Håller jag helt med om? Eh. Sen kändes det lite som att de tröttnar. De tränar ju rätt så hårt kan jag väl tänka mig under den här perioden. Så att, eh. Men det var mycket bra kombinationer, hyfsat powerplay. Fast, fast fast de hade jättemånga chanser De gjorde man inte sett enda powerplay-mål i den matchen? Nej, men de hade, jag tyckte ändå det Med vissa powerplay-säsonger första matchen så liksom, kommer de ju förfarande ens in i Ja, Okej, okay, okay, det, ja, det, det kan jag hålla med om, med om. <laughs> De skapade ju chanser Det får man ändå ta med sig på efter de första matchen i alla sant, fall sant. Alltså man får ju ändå Man får säga då efter, Som Lutra Röbel-supporter att man är inte van vid att spelet sitter så bra att passningarna sitter på bladet att det finns en struktur i spelet. Alltså jag har aldrig varit med om att rögle så här långt framme i någon säsong tidigare. Det, gör mig, det är nästan så att orolig att de var så pass bra sen resultaten säger så jag så. Ja, de tappade fokus. Så fort de tappar fokus sitter de brukarna rätt för de åker de är inte riktigt rätt och kommer inte. Så det är så små fel. I stor hela ser det förbaskad bra ut vill jag påstå. Ja, där har vi ju egentligen lite ett svar, tror jag. Det är ju att vi har ju inte blivit av med så mycket folk. Så vi har ju, den största delen av truppen är ju intakt som föråt. Och det gör mycket, tror jag. Vi har med samspel där och sådana grejer. Men istället för kanske för att få byta ut tio, tio man, vet du, då tar det väldigt, väldigt lång tid innan man får igång spelet. Så, jag äh, tror detta är bra och det ser väldigt bra ut tycker jag ändå. Ja, det är som ni sa, att det finns lite skönhetsmiss att de tappar lite i spelet i människa. Johansson matchen var ju, första perioden var ju briljant i form av försäsongsmatch. För för för Andra två kanske vi inte ska prata så mycket om. Eh, början i tredje match mot Växjö var också rygget bra tycker jag. Där. alltså Det fanns perioder som är, är, är riktigt bra och det är många spelare som gör det bra jag, det, Pallola är ju fantastisk. Alltså man ser svårt att han chansen när han sitter direkt. Alltså han, har, han har näsa för målet. Han vet hur man ska avsluta. Skillnaderna har Jakob som fick i friläge. Han blev osäker för han skulle sen söka han träna mellan i femte hålet mellan benen. Men han är inte någon avslutare. Alltså ja, så positivt. Är jag ser positiva. Men det inte som vi måste nu ha förståelse Brady Ferguson är ju rätt osynlig än så länge. Han gör jobbet men vi kan inte riktigt han alltså ser ingen storhet igen, men det gjorde jag inte i CodeCardin heller då. Och sen tror jag att han måste hinna vänja sig vid en större ring. För det är han inte så van vid just nu. Han ju spelar på mindre, i och med att jag kommer ju från andra sidan Atlanten. Så jag tänker att när han har fått spela in sig lite och kommit in i själva stora ringsystemet, liksom, så tror jag att det kan bli bättre. Ja, ja det kan jag väl hålla med om där. Den centerpositionen som han har, den uh... hoppas jag verkligen Ehm där det för oss lite diskussioner att de ska avvakta ett tag på den. Men som det som du säger Jens där finns lite mer att bevisa. Jag vill se lite mer av bröja det här faktiskt. En, en annan som jag också om jag ska innehålla på, på matcherna här när jag tittat om tre matcherna som har varit. Ekastell Jonsson Luka från Färjestad har inte superimponerat med, men han har inte varit absolut och dålig. Jag tycker att man kan säga att det finns potential i killen. Jag kan förstå varför de har kunnat värva varvaren. Kan de ska upp det så att han blir mer delaktig i spelet, tar mer ansvar liksom mer, mer puck så kan han bli... alltså Det kan bli en överraskning. Jag faller ibland bort och spelar inte är så synligt. Men det finns ändå en uppsida på honom som jag är imponerad av. Ja, jag tror ju, jag har ju sagt hela tiden att jag tror på honom, jag tror att han kan blomma ut för hjärtat här i Rögle och Bli en lyckad värvning och komma en, ja, en hel del på ett, tror jag eh, Om vi eh, tar det som finns bakom backarna Målvaktsspelet eh, Helt ja. okej okay från Rifalk tycker jag eh, Gustafsson eh, kommer eh, lite snett in i det mot Kristianstad egentligen kan jag tycka. Han släpper första pucken och, och med det som han har i bakgrunden här har haft lite problem med och som han har haft det sista åren så blir det kanske lite en osäkerhet för honom. Eh, ah, då vill jag hävda motsatsen om att att jag tycker inte att vi kanske ska lasta Gustafsson. Jag undrar lite om de får svarspelet i den matchen när han börjar tappa puckar, För han får ju faktiskt inte mycket hjälp. Så jag tror ju att sen kan man ju diskutera sen sista matchen Och Gustafsson att han har tveksam till Så Men på sikt, jag tror att han kan, som du säger, han kommit in lite snett i det. Men jag tror. Och Jag, jag är överlevd positiv, men han är, han är en är som jag Jag tror att han kommer kunna pusha jag, Rifalk. Jag tror Rifalk kommer vara en uttalande först när Rifalk är grym. Jag tror att han kommer kunna pusha och stötta Rifalk och vinna göra ett antal bra matcher serien. Men han kommer ju inte knip, knipa någon förspad. Och det vi har sett är ingenting av det vi kommer att se under resten av säsongen. Nej, jag tror mycket på Johan Ja... Och framåt tar vi då, som vi sa, jag säger, som eh, du sa lite där Jens, med Olli eh, Pallalo. Alltså, där har vi en sniper. Det han har visat här nu, eh, bara på de här två matcherna, det, det är bara väldigt gott, tycker jag. Det är superproffs, ingenting annat. Tänkte, Nej, nah, jag, jag, vi har inte jag... sett tillsammans med Evoberg, till exempel, tidigare sparkapital där, är att när Everberg och han kommer in och någon kommer att spela tillsammans vet vi inte, men att det finns ändå då och det nya. Det det som lite, jag förstår att de varv innan, de har yngsta laget i hela ESL tror jag, Rögle. Och tar de in på alla, perfekt med rutiner som kan visa vägen och så det behövs. och Därför är det lite nästa nyförvar som kom sen, Ni föregriper alla diskussioner. Och jag tänker jag inte ge mig på att försöka uttala namnet heller. där har vi en kanadensisk gvm spelare som kan bli hur bra som helst. Men ja, unkille, Det får vi säga. Ska jag säga namnet då? Ja, jag tänker inte säga det. Jag säger Rafael Raphael Lavoie, Tror jag det uttalas. Det, det, det låter, låter bra. Ja, du det gjorde det låter Det låter bra. Ja, ja men det, det är en spännande spelare. Alltså, man har ändå sett han i JVM och så. Och jag tycker han har sett grym ut där. Så jag, men, jag tycker det ska bli spännande att se hur han kan anpassa sig i rögle. Det är, ja, och det är inga spelare man flyttar på första taget heller som Lindu blåser bort. Nej. Yes. Det är en stor plöjs. Absolut. Ja, men det, kan, det kan ju bli hur spännande som helst med de spelarna röglor in. Att de känns att fler och fler spelare som verkligen söker sig mot målet eh, som, tryck, som vill rakt in. Och det, och Nils Gland har också tagit en utveckling att han, istället för att han har gärna gått på utsidan och gjort en gubbe, han går rakt in på mål och gör mer poäng. Om man har fler sådana spelare så kommer det bli mer tryck in mot mål från rögliga sida. Och det fler tunga spelare som är svåra att flytta på. Man har sett hur Malmö har haft några säsonger. De har spelat tråkig hockey men de har haft Brygman och händemark Och de här jättepjäserna som vägde mycket mer som är svåra och tunga att flytta på. Jag tänkte att Rögl kommer kunna få ungefär samma som spelare fast mycket yngre. Jag tänkte jag då. Ja, som sagt, jag ger man inte in på att säga namnet. Men sen när de Edstom är tillbaka. Det är ingen liten kille på att försöka flytta på heller. Så det finns, de kan skapa tryck kan jag tänka mig. Oj, oj, oj, vad jobbigt. Jag tänkte att jag bara dumpa ner pucken och de börjar jaga. Ooh, jag hade inte velat vara back. Nej, det tror jag inte. Du kan ju i alla fall säga Rafael Det kan inte vara så svårt att säga i alla fall Jens. <laughs> men om jag bara säger Rafael så låter det som att det är någon brasiliansk fotbollsspelare om på Ja, ja. Eh, nej men i alla fall det här, det här Rafael Lavoir han eh, har ju Rögle lånat från Edmonton Oilers denna säsongen och eh, där finns ju en klassul i kontraktet att eh, de trivs inte han eller Rögle inte trivs med honom så är det, finns, är det rätt att bryta kontraktet att han åker hem till Kanada igen. Många undrar säkert, liksom, ja, men vi har satsat inte på våra egna juniorer. Men eh, får man den här chansen att ta och låna en sån här spelare, så, eh, det, då är det bara du att röglat att inte ta chansen, anser alltså jag. Då tycker jag att de juniorer som spelar i hög, jag ska verkligen titta på den här killen. Vad gör han som det, gjort att han blev så bra? Att ta, ta efter, se hur de tränar, se hur de förbereder sig både Ahlersson och också, en sån här ung kille, redan har, vad har han gjort? Pratar man alltså Så det är världens möjligheter, det är kanon. De tar inget jobb liksom, för någon eller tar någon plats eller sånt, utan de har precis samma möjligheter att ta den positionen som han kommer att spela på. Det är en fri marknad på det. det, är, liksom, det är inte så att advertarna, nej tyvärr du heter äh, Rafael så du ska spela, nej. Det är, det är så. Nils Tuglander kom in. Men det var ingen som trodde på liksom han. 17 år när han kom in. Ja, vad ska vi med honom till? Från AOK. Ja, men han brydde sig inte. med det inte plats. Precis så det ska göra. Alla har precis samma möjlighet att få den speltiden de förtjänar och de visar det. Och det så, kan Raffael göra. Så sant. Man, man måste bara våga ta steget. och tror man måste våga släppa lite och, och verkligen våga satsa. För att det är bara att satsa det är då man vinner. Exakt. Ja, man såg ju så Melker i fjol när han fick chansen. Han gick ju bara in och körde och eh, i slutet med att han gjorde en hel del i -hel Han Okej, tänkte inte ja. utan han bara gick in, och kör jag. Ja, ännu hellre kan jag säga Samuel Johansson? Det var väl ingen som trodde att han skulle få något till när säsongen började. Det trodde han knappt själv. Han hoppade att han skulle få träna med A-laget. Så ja, gick han in och spelade sitt spel. Liksom verkligen tog för och vågade ha ja, det spelet han i sig, Det vågade han spela ut. Och det nu fick ju också förtroende att fortsätta spela. För när, vad är det värsta som kan hända egentligen? Om man kommer in och får chansen att få komma in och, och göra sitt spel. Skulle det inte gå bra, då har man ändå gjort sitt bästa. Det är näst, jag hade nästan tyckte det var bättre att känna jag har gjort mitt bästa, tagit mitt spel, gjort vad jag har kunnat, än att göra tvärtom och liksom vara lite tillbakadragen eller sånt och göra det och, och kanske inte få chansen igen. Nej, så, så är det. Men, men så igen, som du sa, de som är Johansson. Hade jag frågat dig för ett år sedan så hade du bara sagt vem? Ja, ingen, ingen som hade en aning om vem man var det. Nej exakt, jag såg han på några av junior matcherna och honom, liksom, att jag hade en duktig kille. Men det var ingen sån kille som jag pratade om liksom, att det är Samuel Han kommer att spela i, i A-laget här liksom, så ta en plats i seniorerna. Det var ingen som pratade om det. Han sa ja, han är en lovande kille, han tar för sig. Det var det som har snacket, men det är ingen det var inte så att de var någon super hype kring honom. Så nej, det, det går. Det är helt typ igår en spelar Ja, absolut. Mm. Eh, om vi fortsätter lite här då vi eh, avslutar de här matchreferaten eller som vi matchsnacket och kommer sökt in på seriepremiären som, och med publik. Med publik, det har ju kommit ett beslut eller en ett snack att de ska få tillåta lite publik här från och med den 1. oktober. Och det är ju är alla fansen glada såklart och Rögle vill ju även flytta fram matchen till oktober. Och det är väl ganska förståeligt om det skulle bli så att de lyckas flytta fram till efter För att vi vill ju inte ha ett derby till utan publik Eller vad säger ni grabbar? Nej, alltså det Alltså visst, man är ju där för att se hockey Men man vill ju ha det här trycket, den här känslan, den här att leva med sig Alltså, du är ett halva, halva hockey Eller halva hockey kan jag säga Men lite av hockey är ju det här och ha ljudet och klack och trycket och känna av att man alltså, får liksom leva sig in i spelet. Det blir inte samma sak att inte kunna vara på plats och det blir helt tyst i arenan och så. Det är inte riktigt samma sak. Nej, jag alltså, syns som det är nu så spelar jag rögle med man mindre hela tiden för de har ju inte publiken bakom sig det är ju sjukt stor skillnad och att inte få vara där och för fördela känslan, upplevelsen tillsammans med andra för bråla, skrika passionen, liksom så man är nästan helt utpumpad när jag går ut fast man inte själv har varit på isen men man har bara varit, fått heja fram det. Liksom den där känslan, euforin. Alltså, alltså, den måste ju tillbaka. Alltså, det, alltså, det är ju det som är halva hockeynöjet. Det är inte bara matcher, det är allt annat runt omkring. Förstår förstör ju sporten när man ser matcher som jag vill säga har matchen från Linda Barrena mot Växjö. Liksom, ingen publik. Liksom, det blir ju att ja, det är så avslaget och så tråkigt. Det blir inte det lindrar inte min abstinens i alla fall. Jag blir nästan bara frustrerad. Ja, det kan jag hålla med om. Det, det, det intressanta tycker jag är hur de ska lösa all logistik på det. Hur, vem ska få gå och hur ska de göra för att ta in det? Jag misstänker ju att de kommer att öppna upp så att du kan få gå in... Alla utgångar som de egentligen har tror jag ja, själv, Självklart kommer det att bli på det viset Och de kommer ju garanterat Ståplats kommer att bli sitt plats Och i alla fall rullan Ja, det lär de ju att göra någonting där så att det ska funka Det är jag helt övertygad om. Jag vet att i, i fotbollen I typ 4 och 5 När detta kom liksom, Att man kunde ha som 50 personer Och Så, så så här hade de så att de som är medlemmar i föreningen kunde ha som man kunde boka biljetter på deras hemsida. Föreningens hemsida då, alltså till max 50 då, för då får komma in och se på matchen. Så jag tror det kommer bli något liknande rög också. Kommer att göra att först i kvar, liksom någon 50 kanske, så bokar sin plats. Även om, alltså, om man har redan betalat men man måste boka att man kommer Och då får man plats liksom. Det tror jag inte jag. Tror du inte det? Nej, det tror jag inte. Det kommer gå runt här och rögligt kommer inte att släppa in kör eh, köra det här med 50-årskåra. Det är nästan helt övertygade om. Då väntar de nog hellre tills att de, eh, det här beskedet som kommer eh, i första oktober om de ska tillåta var, eh, varan, var varannas stol eller var tredje stol eller något sånt där. Det tror jag väntar för då får de in i alla fall kanske 1500 årskåra istället. Mm. Eh, då blir det nog betydligt lättare eh, och få dem till att gå runt här med rotation på säsongskorten. För att jag är ju nästan övertygad att det bara blir säsongskortinnehavare som kommer att få komma in i arena. Ja de borde ju företräde jämfört med om man säger vanliga biljetter. Ja men det måste de ha för kommer det, det kommer inte finnas några vanliga biljetter. Har du inte köpt säsongskort såg kan bara dra en lång på dig. Det är säsongskortinnehavare som får alltså se på hockeynatt säsongen det är helt övertygad de... om ja det är... grattis till dem som köpt säsongskort Så ni andra kan bara känna att blåsta Ja, så är det För de som inte har köpt säsongskort Kanske jag att göra det nu om ni ska ha chans se hockey Det är nästan helt övertygad om Definitivt Ja eh, Tänkte köra en liten avslutning här Med En liten koll på juniorsidan de har ju också kommit igång lite och kört lite matcher här. Jag kan börja med Ge 18 De har spelat tre matcher. De har mött Växjö två gånger. De har vunnit en med 3-0. förlorat en med 4-9. och vunnit med 6-4. De nu igår mot Malmö. Där har jag fått lite av tränaren. Lénus som hörde av sig att de tycker att de är på rätt väg här nu. De har fått rätt miljö i boaset och de har fått positivt svar på det de vill ha ut när de spelar. Visst, finns det finns ju saker som går att förbättra i spelet, men just nu säger han att det började falla på plats, bitarna här. Så att, men de tränar tufft fortfarande. För att komma så väl förberedda till eh, säsongspremiären. Eh, så det är ju väldigt intressant. Eh, så de, de tror mycket på att eh, det ska kunna gå långt i serien här och framåt i våren och spela sm slutspelare, har jag förstått. Och då, ja, för, då vill jag flika i en sak där man säger att ja, de hade förlust med att 2004-9. Då ska man också veta att det var ett antal I-16-elitspelare uh, som fick upp och pröva på miljön i G18. I, uh, liksom. man, man kan inte titta för mycket på resultaten. Det är, det är så mycket annat runt omkring. De, de, de håller på att träna system och de är nedtränade. Att alltså J18 kommer nu göra en kanonsäsong Det är jag övertygad om Bra tränare, bra spelarmaterial Mycket eh, Jag kan fortsätta här J20 eh, har ju spelat en hel del matcher De har eh, förlust mot HV 0-4 Växjö förlust 2-3 Vinst mot Växjö 3-2 Vinst mot Malmö 2-1 Förlust mot Malmö 2-6 Och sen förlorar de mot Tyringes Division 1-lag med 2-5 Eh, där är det väl lite lite sämre ställt eh, enligt mina uppgifter att det känns som att de kan få en liten tyngre säsong. Eh, men jag hoppas verkligen att jag har fel. Eh, nej det är nog en eh, riktig betraktelse att J20 laget är inte någon eh, guldig kandidat. Där har många g 18 spelare fått komma upp och prova på liksom, att få ta en större roll där. Så på sikt kommer det kunna gynna Röglum. Jag tror inte att vi ska ha jättestor förhoppningar på laget i sig. Men att där kan... Det finns möjlighet få spelare att blomma ut och ta ansvar. Där är ingen uttalad första femma så att detta. Här har vi fem stycken spelare som dominerar. Utan här är, det här är det kavla upp armarna, träna och ta chansen. För där finns alla möjligheter i det laget. Fast, alltså... För, är det lite så här, på, äh, pucken i rund eller som man brukar säga så. Alltså det är ändå bara träningsvaffor, man ska inte dra för stora växlar när det är träningsvaffor för att det är både som man ser på rögle med allaget. laget man, man tränar, man provar spelsystem, man provar femor, man provar vad som passar bäst. Det, det, man nästan borde vänta och se tills det börjar på riktigt när det verkligen gäller. Det är då man borde se om det ser bra och dåligt ut för mena menar, träningsvaffor Liksom som du sa innan med g 18 det kommer U16-spelare att spela, hoppar emellan och man provar grejer och sånt. Men man får ligga lite lågt och se tills det verkligen är satt allting. Ja, jag, jag, jag, jag tänkte på pappret då. Pappret är G8, G8 är en bra lag på pappret. j är inte lika bra på pappret. Men bara hur det ser ut på pappret. När alltså sången börjar säga ingenting mot det slutar säsongen är slut. Det är mycket träningar vilka liksom, chanser får man, vilka håller sig så hadefär. vilka får en enorm boost i sin utveckling. Alltså det finns talanger som kan blomma ut som tar, eh, tar chansen helt enkelt. Men på pappret så ser inte J20 starka ut jämfört med kanske andra lager. Det är inte på pappret avgörs utan på isen som sagt. Så, absolut. Absolut så är det så. Eh, har U16 kvar som måste spelat tre matcher Karlskrona började och fick stryk med 5-6, sen gjorde de ett riktigt botten mot Växjö Flora med 2-8. Men sen har jag ett lite glädjande, de mötte Malmö EF idag och gick segrande ur striden med 5-1. Idag är söndag? Ja, på en söndag. <laughs> på en söndag? På en söndag, det är då man ska vinna mot Malmö av juniorlagen Jag har fått från tränaren Adam Bengtsson att den här matchen var ett stort steg i rätt riktning framförallt i det hårda jobbet och spelet i egen zon om vi jämför med de två tidigare matcherna var betydligt mycket bättre även boxplay var avsevärt mycket, mycket bättre Eh... Jag har väl inte så himlsk att jag känna, Jag har väl inte riktigt jättebra koll på U16. Men Jens, du har väl lite bättre koll där? Ja, men självklart har jag det. För de har ju tagit in lite gamla Tyringespelare. Så jag förstår att de kommer att bli hur var som helst. För de har ju spelat... Ja, jag känner ju dem som tiden där de har varit i samma klubb som min son spelar. Han spelar i att Där finns stor utvecklingspotential. Jag känner några av killarna där och föräldrarna. Det kan bli ett eh, riktigt, riktigt bra lag. Man får tänka på att det är inte alla som är så, så samspelta och eh, väldigt unga spelare. Det är några som år också. Som, det är 0-5 och 1-0, 0-6. Eh, det, det kan bli riktigt bra. Det är nästan en tränarfråga. Men eh, jag höjer varningens fingrar för de andra lagen att akta er för höglösa U16-lag. Ja, det låter spännande. Väldigt, äh, inget väldigt, annat boys. Ja, det är väldigt bra under, underbyggande då eller vad det heter till att komma upp till A-laget sen några år och ha stabil ungdomsnivå liksom som kan komma upp och ta över sen i framtiden. Ja, är... ja nu ska vi säga så i undersökningen att eh, om man tittar vilka som går på hockeygymnasiet i till exempel i Sängholm så är det ju inte många spelare som sen verkligen eh, slår sig in i högre gruppen division 1 så att eh, det är, en, det är en tuff väg att vandra Jag tror Däremot att de har ökat kravställningen Med abbott Och vad de skriver på till eh, Tränarnas för Jag hoppas att den andelen kan öka För, för allas skull ja, Jag är glad jag har dig Jens Som är juniorexpert Du verkar ha ett på det här Det gillar jag Ja, och sen måste vi säga att de har fått in Alvin Bibby, liksom han kommer att hjälpa till i E-artorna. så. Ja, bara, bara sån ja alltså, Jag vet att vi har pratat om det och jag har varit lyrisk. Ju mer jag bara tänker på det, en sån fantastisk människa helt enkelt som de har fått in. En ledare som, kommer, som brinner för allting omkring. Alltså han, han kommer göra, jag tror han kommer att bli kanonbo i den rollen. Det är rutinen snackar man inte bort precis. Nej, jag vet ju vilka krav han ställer på sig själv och har alltid gjort med det handlar. och hans bror jag tror att de kommer ställa dem ha höga förväntningar på alla runt omkring också att de också brinner för det det är det kravställandet som, som genomsyrar öglig mer och mer att det kommer fler och fler människor in som alltså ledare som brinner för det har ett engagemang förväntar sig att spelarna ska göra någonting om ja, de vill någonting den viljan kan fortsätta vilka barg som helst Det är, det är en positiv riktning. Rögle rör sig på alla plan. Ja, det är väldigt positivt i röglekretsar överhuvudtaget. har bra tryck och vi vill gärna att de ska släppa så att vi får gå på matcherna. Men det är tyvärr inte vi som bestämmer det. Men en sak som jag bestämmer det är att vi snart är tillbaka igen. Med ett nytt ja. avsnitt Så att, ja, ja, ja. jag vill önska alla En riktigt, riktigt Trevlig kväll Och ha en härlig arbetsvecka Framför er Så hörs vi innan vi hörs ja. Ja. Sen. Och, sen. Och, sen. Gott. och se dig det gott. igen senare, ha det gott Hej ja. Hej <laughs> bubble down.